Філософи та реформатори Арістотель, 384-322 роки до нашої ери Грецький філософ, учень Платона Створив філософську школу в Афінах Основоположник формальної логіки Ганді Мохандас Карамчанд, 1869-1948 Індійський духовний і політичний лідер допоміг визволити Індію від британського панування за допомогою мирних акцій громадянської непокори. Заслужив ім'ення Махатма велика душа. Гаутама Сіддхартха, або Будда, близько 563, близько 483 років до нашої ери, індійський релігійний наставник, засновник буддизму, однієї з основних релігій світу. У пошуках просвітлення принц Сідхартха зрікся розкішного, безтурботного життя і став мандрівним ченцем. Жанна Д'Арк, близько 1412-1431. Орлеанська діва, національна героїня Франції. Вірила, що обрана для визволення Франції від англійських загарбників. Під її предводительством французька армія здобула багато перемог. Кальвін Жан 1509-64 Французький релігійний реформатор, лідер реформації. Вважав, що у вирішенні питань політики і релігії повинні брати участь усі люди, а не лише королі та єпископи. Кінг Мартін Лютер 1929-68 Американський баптистський пастор. Очолював у США боротьбу за права чорношкірих. Удостоєний Нобелівської премії миру. 1964. Конфуцій. Близько 551-го, близько 480-го років до нашої ери. Китайський філософ. Своїм ученням про моральну відповідальність впливав на китайську філософію понад 2000 років. Лютер Мартін, 1483-1546, німецький релігійний реформатор, лідер реформації,